Продължаване на живота 18-та лекция от четвърта година на общо култен клас, държана на 11 февруари 1925 година. Размишление Бе прочетено резюме от темите най-важният слог Чете се темата Сила, материя и енергия Бяха прочетени няколко от работите върху темата Продължаване на човешкия живот За следния път ще пишете върху темата Разлика между будизма и християнството като казваме продължаване на живота, трябва да обясним какъв смисъл има дължината. Когато кажем, че пътят е дълъг, краката ни се прекъсват, а когато кажем, че животът е дълъг, краката ни се продължават. Защо именно в първия случай краката ни се прекъсват, а във втория случай... Краката ни се продължават. Значи, една дума, употребена в два различни смисъла, дава и два различни резултата. Може ли едно същество, което не е живо, да продължава своя път? Може ли в природата да съществува движение без живот? Сега, например, всички може да четете някой философ и да кажете какво мисли този философ. Какво мисли някой философ, знаете, обаче рядко срещам ученици, които мислят. Даже срещаме философи, които не мислят. Един философ чел съчиненията на друг някой философ и написва какво казва този последният. Значи, взема философията на другия философ и с малко перифразиране създава някаква нова философия. Така в евангелския свят между хилядите проповедници много рядко ще намерите някого, който мисли. В Америка има повече от 20 000 проповедници, но едва ли ще намерите 10 души от тях, които могат да мислят. Останалите перифразират. Вземат един от друг. Сега всички вие вземате думата «живот», но не сте мислили върху това, как се продължава човешкият живот. Вие сте го вземали назаем, тъй както се вземат пари назаем – без да сте го печели Казваме, продължаване и съкръщаване на живота. Има ли съкръщаване на живота? Да вземем един човек, който е живял 10 години и един шаран, който е живял 400 години. Как мислите, в какво седи разликата между този човек и шарана? Ако съберете опитността на човека и тази на Шарана, който е живял 400 години, кой от тях е живял повече време? Някой път продължаването и съкръщаването на живота зависи от бързината или интензивността на живеенето. По дълъг живот ни разбираме на трупване на много години, Например, 100 или 120 години. Защото човек може да живее 1000 или 2000 години и пак да не е събрал много опитности. Сега искам да разсъждавате много просто, а не философски. Представете си, че вие копаете един кладенец. Колко време може да копаете? Щом стигнете дъното му, Тоест, колкото е определено, ще копаете ли още? Ще бъде смешно, след като изкопаете кладеница, да направите къща, за да живеете в него. Ако си по-мързелив, по-дълго време ще копаеш. Ако си по-работен, по-малко време ще копаеш. И тъй, под думите, продължаване на живота, Разбираме разумност Животът не може да бъде дълъг без разумност Ако животът на някоя фамилия е кратък, това зависи от неразумността на предчестващите поколения Значи разумността е един от факторите за продължаване на живота Вторият фактор е любовта. Вие не можете да продължите живота си без любов. Това не значи само да говорите за любов, но да имате разширение в чувствата, да сте еднакво разположени спрямо всички хора. Освен това, трябва толкова да сте предвидливи, че да не влизате в стълкновение с никого. Виждаш някой човек нервен, сприхъв, стой надалече от него и бъди много внимателен. Няма защо да го изпитваш или да му посочваш дефектите. В Стария Завет четете, че пророците са казвали недостатъците на хората, но това те правеха по необходимост. Вие разглеждате криво техните постъпки. Тия философи нападаха хората, както някой свредял пробива дубки. Кой е виновен за това? Не мислете, че пророците са правили това случайно. Друг някой кара пророка да изобличава хората, да изтъква грешките им. Изобщо езикът на всеки един от вас трябва да бъде мек. Ще ви дам следното правило. Никого не нападайте. Никого не критикувайте. Той е правата философия. Ако пък си, като някой е шило, дето минеш, да мушкаш, няма какво да правиш. Ще гледаш да мушкаш по-малко. Ще казваш, не съм виноват. Такова е естеството ми днес. Ще ме извините. Англичаните в такъв случай казват подхлъзване на езика. По някой път езикът на човека се подхлъзва и той казва нещо, което не желая. Често, овцинца ми, вярвам, езиците да се подхлъзват, защото са намазани с масло. Ако дадем и на най-силния от вас да държи едно въже, намазано с масло, не ще може да го удържи. Турските пехливани разбират този закон и за това, като се борят, намажат се смъсло. Борят се, но не могат да се хванат. Изплъзват се като шарани и никой не може да надвие. Аз бих желал изисите на всинцеви да са намазани, защото ако на един е намазан, а на други не е, често стават катастрофи. Като има масло, всичко се орежда добре. Ако ръцете на едно са намазани, а на друг не са, вторият ще се изплъзне, а първият ще бъде оловен. Затова някои хора претендират, защо не намазаха и моя език, да лесно да върви тази работа. И сега аз превеждам. Вместо езикът ви да е намазан с дървено масло, нека е намазан с друго някое масло. Във великата лаборатория на живата природа има други масла за намазване на езиците. С тия масла, като намажеш и най коравия език, той става мекичък като на ангел. Отлични масла са тези на природата, но са и много скъпи. Един грам от тях струва хиляда златни лева. За тия масла има предвидени и специални четки. Когато намажеш езика си с такава четка, напоена в едно от природните масла, той става отличен инструмент. Така постъпва и цигуларят със своя лък. И тъй, за да се продължи човешкият живот, чувствата на човека трябва да се създаде една вътрешна пластичност. Та щото отдето и да дойде ударът, човек нищо да не почувства, гъвкъв да бъде той. Някой път вие си казвате този свят е много лош. Как ще се оправи? Няма защо да разрешавате такъв труден философски въпрос. Този въпрос е за Господа, не е за вас. Вие си гледайте вашата работа. Не се занимавайте с това, кой човек е лош и кой е добър. Ако ви попитам кой човек е добър, вие не ще може да определите това. Не само вие, но до сега аз не съм срещал нито един, който да е определил кой човек е добър и кой е лош. Той, което е лошо по време и пространство, всъщност не е лошо. Христовото учение, което беше в противоречие с юдеизма, днес е едно благо за християнските народи. И днешното ново учение, което се смята за несъобразено със съвременните разбирания на хората, за в бъдеще ще им донесе едно благо. Не, днес не се знае кой живот е добър и кой е лош. В далечното бъдеще, когато хората завършат своето развитие, само тогава от плодовете им ще се види кой човек на каква степен на развитие е дошъл. Хората няма да бъдат вече толкова лоши. Някои ще бъдат от рода на дренките, някои от рода на крушите, други – от труда на ябълките или гроздето, или на черешите, или на смокините и на други подобни плодове. Сега, като се продължава животът ви, не вземайте на гърба си товара на света. Не мислете как ще се поправи светът. Светът е оправен. Старайте се да не задържате никаква горчива мисъл в ума си. Дрехата ви отвън може да е нечиста, но вътре, в душата, в сърцето си и в ума си не оставайте никакво петно. Щом се намирате в физическия свят, вие трябва да вземате поука от тактиката на военните. Когато изучавате хората... Всякога си поставяйте крепости, като ви бомбардират, да не могат да ви засегнат. Щом хората са миролюбиви, крепости не ви трябват. На едно място в посланията апостол Павел казва, Когато искаш да браниш живота си, тори си щит за предпазване. И тъй. За продължаването на човешкия живот са необходими две неща – здрава и силна мисъл и широчина в чувствата. За постигането на тия две качества е необходимо търпение. До Досега в България съм срещал само един търпелив човек. Аз съм ви привеждал този пример. Този човек беше доктор. Аз наричам неговото търпение английско. Той имаше четири деца. Като вземеше някоя книга да чете, едното дете му тегаше брадата, другото косата, третото се качваше по гърба му, а четвъртото дърпаше краката му. Той ги погледне, погледне пък им каже: Е деца, един ден, когато пораснете, ще поумнеете. Ще разберете, че не трябва да правите така, но сега сте още малки. Не съм срещал като този човек. Бих ви го препоръчал като един похвален пример. Вие не бихте изтърпели това. Такъв човек може да продължи живота си. Сега какво мислите? Ако си представим, че линията А-Б в триъгълника а, Б, С е разумна. Тя ще схване ли ясно в съзнанието си целият кръг, който може да се опише около него. Ако всички тие линии са разумни, тогава линията А, Б ще знае ли какво е състоянието на линиите Б, С и А, С. Ако си представите, че линията А, Б е една захарна пръчка, и вие близнете само единия и край, ще знаете ли дали цялата пръчка е захарна? Философски погледнато, човек в даден случай знае само една своя мисъл, само едно свое желание и само едно свое действие. Нищо повече. Цялата наша философия седи в една мисъл. Много желания не са ваши, те са чужди. Там е заблуждението, когато някой казва, аз имам много желания. Многото желания са на вашите клетки. Ще намерите онази основна мисъл и онова основно желание във вас, които принадлежат на онази основна централна монада, около която се групират всички малки душички, всички клетки. Вие искате да бъдете господари на всички ваши мисли и желания и за това казвате да се контролират всички наши мисли и желания. Това значи, вашата основна мисъл да има отношение към всички други мисли, да си хармонизира. Човек не може да води война с себе си. Пазете следното правило. Всеки човек... Който води война със себе си и да победи, той винаги губи. Човек никога не трябва да воюва със себе си. Казва писанието: Не противи се злому. То значи, не се борете със злото. Всеки, който се бори със злото, му предава сила. Всичката философия в окултната наука седи в това, че когато искаш да премахнеш една негативна мисъл, ще усилиш повече. Ами какво да правя? Прави добро. устави злото. Не се меси в неговата работа. Не се стреми да го събориш. Всеки, който се бори със злото, го усилва. Правете добро постоянно. Някой казва, аз няма да правя зло. Кажеш ли така? Ти усилваш злото в себе си. Аз няма да лъжа. Ти усилваш лъжата в себе си. Ще кажеш, ще говоря истината, ще правя добро. Казваш ли така, това има смисъл. Негативната философия донесе най-големите нещастия на човечеството. Мойсей е започнал много добре с законите си. Коя е първата заповед на Моисей? Аз съм Господ Бог Твой, да нямаш други богове, освен мене. Първите четири заповеди са положителни. Евреите се спряха на последните заповеди, които бяха негативни. Не убивай, не кради, не влъжесвидетелствай и така нататък. Тия заповеди бяха само разяснение на първия закон. Ако не искаш да лъжеш, ти ще прилагаш първия закон. Когато онзи младеж запита Христа какво трябва да прави, за да придобие вечен живот, Христос му отговори какво трябва да направи, а младежът каза, че всичко това го е сторил. Какво още не му достига? Наистина, този младеж е спазил тия заповеди, но в техния негативен смисъл. Когато Христос му даде първия изпит да раздаде имането си, оказа се, че Той не разбира законите. Той не схвана закона, наведе главата си и излезе натъжен навън. Следователно, Той не е разбрал Моисеевия закон, не го е приложил. Не само във времето на Христа, но и сегашните християни прилагат само шест заповеди и то в техния негативен смисъл. Да не се мразим, да не се одумваме и така нататък. Като дойде ред да приложим заповедта да се обичаме, казвате, как ще обичаш този човек? Може ли да го обичаш? Как няма да го обичаш, когато кажа, че трябва да обичам някого? Тази идея в мое ум е строго математически определена. Под тази идея аз подразбирам това. Онзи, когато Бог обича, и аз ще го обичам. Той значи да обичаме ближния си. Да обичаме ближния си подразбира да обичаме Бога. Когато пък Бог не обича, и аз няма да го обичам. За да обичаш някого, трябва Бог да го обича. Ако Бог е любов, ти няма да заставеш Бога, няма да му даваш направление какво трябва да прави Той. Ти трябва да бъдеш израз на Божията воля. Значи, ако Бог обича някого, и ти ще го обичаш. Това е волята Божия и ти трябва да я изпълняваш. Ако вие можете да приложите Христовия закон или Божия закон по този начин, всичко ще ви върви лесно. Казва някой, как тъй, не мога да обичам този човек. Не, ще си кажеш, обича ли го Бог? Обича го. Щом Бог го обича? Въпросът е свършен. И аз го обичам. Сега във вас се явява друг въпрос. Каква трябва да бъде обеща? Щом започнете да философствате върху обеща, вие разваляте заповедта. Ще ви приведа сега следния факт. Всеки човек може да се роди при огнището на баща си, когато свети даже само една още на свещ, но той не може да израсте от огъня на тази камина и от светлината на тази свещ. За да израсте и да се възпита, той трябва да излезе вън, на слънцето. Та човешката любов света, това е огнище, това е свещ. При нея може да се констатира фактът, че ти си роден еди кога си и да си напише името ти, но ако искаш да растеш и да стане нещо от тебе, трябва слънцето да те грее. Или, казано на друг език, само когато Божията любов те проникне, от тебе може да излезе нещо. Следователно, ние не можем да изпълним Божиите закони с човешката любов. Тя е несъстоятелна. Всички трябва да се откажете от тази мисъл. Човешката любов не е изпълнила до сега това и не може да го изпълни. Вие не можете да растете на човешкото огнище, нито да се учите на неговата вощена свещ. Ето защо, ако искате вашия живот да се продължи, не трябва да останете в стадия на човешката любов и да се греете на неговото огнище, нито да четете на неговата свещ, но трябва да излезете вън, на слънчева светлина и там да растете, там да се развивате и да четете. Тие идеи трябва да бъдат рязко определени в ума ви. Някой път, като четете Евангелието, казвате: Тъй е писал еди кой си апостол. Аз ви казвам, че много стихове от Евангелието са криво преведени. Например, не е вярно преведен стихът: Аз ще се похваля с кръста Христов. В оригинала се казва: Аз ще се похваля с страданията на Христа. И като поставиха хората кръста на първо място в живота, с това развратиха Божия закон. Страданията са нещо смислено, но кръстове не ни трябват. Сега всички хора говорят за кръста Христов, но от него са излезли всички съвременни ножове. Всички ножове на военните са направени от кръстове. Войникът мушка с дългата част на кръста. За да може да мушка повече, той си служи с тази пръчка, на която бяха заковани ръцете на Христа. Следователно, всеки, който ти дава кръст, същевременно те мушка и като те мушне, Дойдат други, които те занасят в болницата. И след това ще кажат, това правим, за да се похвалим с кръста Христов. В това няма никакъв смисъл. И ако вашите мисли, вашите желания са кръстообразни, вие сте на края на пътя. Свещеникът носи кръста и ти казва, Цилуни го. По същия закон и военният носи кръста и с дългата му част те промушва. Най-първо те казва, или ще се подчиниш, или ще те мушна. И тогава ти, ако искаш да живееш, ще му се подчиниш, т.е. ще го целунеш. Военният казва, ти ще се подчиниш на моя кръст, данъка се ще платиш. Ако не направиш това, роб ще станеш. И хване оръжието. Това е значението на кръста днес. Хората предават, че на свети Константин се явил кръст, кръстно знамение, и му се казало «С този кръст ще победиш». Това е квадратна лъжа. И победи ли той? Ако това нещо беше истина, Светин Константин Великий трябваше да победи света. Победи ли го? Не, той разврати света. Тъй трябва да се произнесат бъдещите историци, защото така се произнася невидимият свят. Казвам ви, от сега нататък трябва да се освободите от вашите кръстове и да ги заместите със страдания. Страданието ще заместите с нощ, с почивка. Радостта ще наречете ден, а работата – най-приятното занимание. Радост, ден, занимание – тогава животът се осмисля. Между радостта и страданието има правилни математически отношения. Кие отношения са следните – Колкото радостта ви е била по-голяма, по-интензивна, като се смени със скръп, толкова и скръпта ви ще бъде по-силна, по-интензивна. Значи, колкото денят е бил по-светъл, толкова и нощта ще бъде по-тъмна, по-мрачна. Вам се струва, че сте изгубили нещо, но тъй ви се струва само. Това е... Защото чувствителността на човека се увеличава и той чувства и радостта и скръпта по-силно. След голямата скръп, като се появи отново радостта, понеже чувствителността ви е голяма, тогава и радостта ви е по-голяма. Вие мислите, че сте спечелили това, което бяхте изгубили. Тия две състояния се сменят постоянно в човека. Висшите духове, висшите същества, които разбират този закон, сменят тия състояния у вас по един правилен начин. Ако се въплати на земята един ангел или някой архангел, или някой херовим, или серафим, и те ще изпитат същите страдания, каквито и вие не можете да избегнете. По същия закон и Христос ги изпита. И най-вишите същества, като дойдат на земята, ще изпитат страдания. Ако те искат да не бъдат засегнати от страданията, ще стоят на земята, докато има ден. Благоприятни условия за тях и като настане нощта, Неблагоприятните условия заминават за друг свят. Следователно, тяхната радост е непреривна. Те се движат от радост в радост. и правят разумните същества, а глупавите вървят по обратен път. Когато се свършат благоприятните условия на живота и започнат неблагоприятните, те тогава идват на земята. И вие понякога вървите по същия път. Да допуснем, че линията AC от триъгълника представлява физическия живот. Тази линия представлява несъизмерима величина, защото в несъизмеримите величини се създават страданията. Може ли една несъизмерима величина да се превърне в съизмерима? Знаете ли начин да превръщате несъизмеримите числа в съизмерими? Несъизмеримите числа в физическия свят са съизмерими в астралния. Несъизмеримите числа в астралния свят са съизмерими в умствения. Следователно, той, което е невъзможно за физическия свят, е възможно за духовния. Той, което е невъзможно за духовния свят, е възможно за умствения. Той, което е невъзможно за умствения свят, е възможно за причинния. Значи всички противоречия, които проистичат от несъизмеримостта на числата, техният философски смисъл се обяснява в повищите светове. Там несъизмеримото става разумно. Съизмеримо. Следователно, при всяка мъщнотия ще приложите закона за съизмеримите и несъизмеримите числа. Имате ли някаква мъщнотия на физическия свят, ще знаете, че по никой начин не можете да я разрешите тук, но ще я разрешите в астралния свят. Ако и там не можете да я разрешите, ще влезете в умствения свят. Ако и в умствения свят не можете да я разрешите, най-после ще си повдигнете много високо в причинния свят и веднага мъжнотията ще бъде разрешена. Така че, каквато мъжнотия и да има един ученик, щом се повдигне и влезе в причинния свят, той може да я разреши. Разбира се, този закон има широко приложение и към човешките чувства и способности. Той е сложен закон. Например, как може да се развие известна способност в човека или да се усили известно чувство? Това се крие пак в приложението на този закон. Някой път вие искате да проявите любов, но не можете. Усещате известна коравина. Едно неразположение о вас. Забележете. В природата действа следния закон. Минавам покрай някоя нива, която не е поливана от дъжда цели 6 месеца. Почвата я е корава, само буци. Нищо не можеш да посееш в нея. Завали един малък дъждец и веднага буците се поразцъвтят и омекват. Най-първо, всяка буца казва, искам да живея индивидуален живот. Дойде после повече дъжд, буците омекват още повече, раздробяват се и казват, хайде от нас да мине. Какво да мине от нас? Хайде и ние да направим същото, да услужим. Дъждът услужи на нас, ние пък ще услужим на други. И наистина, минералото отгоре, растеле пръста, после посеят джито и виждаш, след известно време от тази пръст се явяват зелени крепки стъбълца. Значи дъждът изравните ябуци. И тъй, когато чувствата ви са корави, дъждестрява. Ще се молите да дойде дъждец. Дойде ли дъждецът? Коравите буци ще се размекнат. Твоят плук ще мине отгоре им. Семето ще се посее. Така всички буци стават равни. Трябва да приложите тази философия в живота си. Нали в писанието се казва, че всички високи планини ще се приравнят? Приложение трябва. Я ми кажете, дали един ангел може да плаче, да хълца като вас? Каква полза от вашия плач? Един ваш приятел се е разболял и веднага сърцето ви трепне. Оплашите се, че ще умре. Какво от това? Да допуснем, че повикат този ваш приятел на онзи свят. При Господа. Какво лошо има в това? Той не умира. Онзи свят е много красив. Какво лошо има, като отиде там? Аз даже бих казал на своя приятел, много се радвам, че те викат на онзи свят. Той ще ми каже, братко, и аз се радвам. Пратиха ми отгоре каляска, викат ме. Хайде, на добър ти час тогава. Тази мисъл трябва да стане много разбрана за вас. Да не казвате, че ели кой си трябва да се замине, но щом го повикат, да не го задържате. Тъй на добър час на всички. Други ще дойдат на тяхно място. Най-после и ние ще идем горе. Няма да седим постоянно на земята. Ние ще се върнем в онова хубаво място, отдето сме излезли някога. До сега, кого как повикат отгоре, все казва, че още не е готов. Кога ще се приготви? Никой не е отишъл с готовност. Всички все казвате, не съм готов да поостана още една-две години. После аз забелязвам, вие не разсъждавате правилно. Всички трябва да имате права мисъл. Например, мнозина от учениците ми намират разлика в моите постъпки. Чудни сте вие. Какво се бъркате в моите постъпки? Най-после аз не съм отговорен пред вас. Какво си дошъл да ми критикуваш? Той, което аз върша, той е по известен план, не е ваша работа. Аз правя той, което е в плана ми. Ама какво ще кажат хората? Чудни сте вие. Има известен Божествен план, който не търпи никакво отклонение. Ти можеш да се отклониш от този план, но Божественото всякога се нарежда според определение отгоре план. Ти не можеш да направиш от Божественото нито йота отклонение. Някой път Господ може да мълчи, а ти мислиш, че Той отстъпва. Не. Цялата Вселена може да стане на каша, но от Божиите закони нито една резка, нито една дума няма да се измени. Тъй, щото всеки от вас ще си каже: Това нещо, което трябва да направя, божествено ли е или не. Ако е божествено, ще го направя. Каквото Господ е казал, ще го направя. Той е в плана на Бога. Та сега, когато някой ме критикува, казва му «Ти си погрешил, той, което вършиш, е чуш план». Това е някаква чужда мисъл, влязла в главата ти. Това не съм аз. Някой друг е влязъл в главата ми. Та когато дойде някой да ме критикува, тъй гледам аз на въпроса. Дошли двама братя при теб, един е отляво, други е за Заобикалят те и ти казват, Тъй ще речеш, иначе ще речеш. Дават му съвети. Казвам, аз зная този фонограф. Най-мъжно в света обаче е да виждаш хубавото през лошото. Той е голям майстор лък. И тогава ние питаме по какво се отличава добрият и по какво лошият човек. Аз няма да ви отговоря прямо, но ще ви дам едно сравнение. По какво се отличава една чиста стъкленица, от една нечиста. Чистото стъкло пропуща най-много лъчи. Онова пък, което пропуща по възможност най-малко лъчи, то е лошо, нечисто. Следователно, онзи човек, който пропуща най-много лъчина на любов, мъдрост и истина, той е добър. А онзи човек, който пропуща най-малко лъчи на любов, мъдрост и истина, то е лош. Съгласна ли сте на той? Това е едно много хубаво определение. Лошият и добрият човек са два полюса на едно и също нещо и между тях има градация. Добрите хора се различават от лошите, според количеството на лъчите, които и едните, и другите пропущат. И всеки от вас трябва не само да си предполага, но със сигурност да знае в даден случай колко лъчи пропуща през себе си. И знаете ли каква наука има в това? Всеки ден ще имате по един спектър. Има такива спектри. Като поставиш своята призма в себе си, ще става разлагане на твоята светлина, на твоите лъчи и ти ще правиш изчисления, за да видиш колко светлина пропущат. Защото от невидимия свят и от слънчевата система за всеки добър и разумен човек се препраща специална светлина. Когато вие сте съгласни с Божествения свят... Тази светлина ви намира тъй, както ви намира едно писмо, което е писано за вас. Обаче при най-малкото отклонение от правя път и тази светлина се отклонява. Тъй че когато говорим за добрия живот, това правим в цел да не се отклонява божествената светлина и топлина, която иде специално за вас. И по този начин да не си причинявате вреда. Тогава именно ще дойдете до висшата математика, до висшата божествена геометрия, за да видите какви са отношенията там. Какво значи да бъде един живот добър? Аз смятам добрия човек за едно отлично построено здание с всички най-модерни и удобни приспособления, през което здание... Божествените енергии влизат и излизат, като се разпръскват навън. Само така ще могат всички живущи в него да се ползват еднакво от благата му. Сега ще се спретя върху мисълта да пропущам повече светлина. Да изпеем сега упражнението в начало бе словото. Трябва да се стремите към непреривност в тоновете. Не трябва да има прекъсване в тоновете. Трябва да контролирате ларингса си и да облагородите гласа си. Когато не сте разположени, пейте. Най-мъщно е човек да пее, когато е неразположен. Когато е разположен, той е отличен певец. Пейте упражнения с букви. Те са добри за неразположени хора. За в бъдеще, ако искате да възпитавате малките деца правилно, можете да ги възпитавате прекрасно с музика. Даже най-опоритите, най-своенравните деца може да възпитавате с музика. Сега вие казвате, че ние сме големи хора, може ли да пеем такива упражнения? Та да вие правите много пъти по-лоши работи от тия упражнения. Тогава не мислите ли, че сте големи? Когато се разгневиш и свиеш умрук, това по-хубаво ли По-добре да пеем ха-ха-ха, отколкото да сочим си умрук. В пеенето има разширение, а в гнева свиване. Та и щото...